أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على أبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نشطة نوالا سكاجد دانشني رسبرد يسل ديكي A prvi čas akida profesor Elvedin Huseinbašić, drugi čas isto tako akida Elvedin Huseinbašić i treći čas rekaj profesor Adnan Mogić. Znači počećemo sa prvim časom iz akide bojnim profesorom. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammed wa alihi wasahbihi ecmeen wa ba'atuh. Poznato je da mi radimo i govorimo o dijelima srca Danas, današnje dijelo srca koje je vađib i koje je veoma važno je hušurun ili skrušenost skrušenost neko može reći a dali je baš skrušenost dijelo srca? Što skrušenost ne bi bilo dijelo tijela, jer kad je čovjek skrušen, obori oči, smiri se i tako dalje. Kao odgovor na to kaže nam Ibnul Qaim u svom dijelu medariđu sa Alikin, eđmal arifun. Znači, postoji konsenzus učenjaka Da je skrušenost u srcu, ali plod skrušenosti vidi se na tijelu. Znači, skrušenost je gdje? U srcu, a njeni plodovi, njeni tragovi vidi se na čemu? Na tijelu, na očima, na rukama, na sluhu itd. Pa šta je to skrušenost? Poslušajte nekoliko definicija u vezi sa tom priječju. Kažu učenjaci naši, skrušenost u arapskom jeziku znači poniznost i predanost. Znači u arapskom jeziku kad bismo pokušali prevesti tu riječ, preveli bi je kao nešto što se zove poniznost i predanost. A što se tiče značenja skrušenosti ili hušua u šerijatu, imamo nekoliko definicija. Kaže Ibnu Lkajim, to je osjećaj. Nastao spojem veličanja Allaha ljubavi prema njemu poniznosti i potpune predanosti. Kaže Ibnu Lkajim, hušua ili skrušenost je osjećaj, koj je nastao spojem veličanja Allaha ljubavi prema njemu poniznosti i potpune predanosti poniznosti i potpune predanosti Kaže Hader Ibn Hajde, normalno, čuli ste za njega, je, mislim, to je komentator Buharine zbirke Hadisa. Komentator Buharine zbirke Hadisa i on u toj zbirci definisao je, odnosno prednio je definiciju učenja kao skrušenosti na sljedeći način. Kaže on, skrušenost je u nekim slučajima dijelo srca što se manifestuje strahopoštovanjem. A nekada je dijelo tijela, a manifestuje se smirenošću. Neki učenjaci kažu da bi skrušenost, bila skrušenost, mora se spojiti to dvoje. To Što znači, mora biti srebopuštovanje u srcu i smirenost u dna tijelu. Je li jasna definicija ovaj? Znači, šta mi sad možemo iz ovih definicija reći? Imao da je još neke definicije od Ibn Ređeba, Ibn Taimije drugi, to hoćete dobiti pisminom. Skrušenost je znači dijelo srca i to je osjećaj koji nastaje zbog spoznaja Allahove veličine, straho prema njemu i on se manifestuje na čovjekovom tijelu u vidu skrušenosti dijelova tijela, pogleda i tako dalje. Je li to u Zašto je skrušenost važan i vadet? Podjedan. Skrušenost je imanski važib. Skrušenost je šta? Kako to? Kako? Zato što je jedan od vađiva imana jeste skrušenost. Ali pazite, morate imati nešto u vidu. Postoji dvije vrste skrušenosti. O tome ćemo govoriti nešto kasnije. To je skrušenost koja je farz u svakom stanju i skrušenost koja je vađiv u nekim stanjima. Recimo skrušenost u namazu vađiv je samo kad je namaz. Ali ova imanska skrušenost Ta doza skrušenosti i poniznosti koja je u suprotnosti sa ohološću, ona je vađib u svakom momentu. I ne smije doći moment da čovjek se oholi u toj mjeri da odbija istinu. Znači skrušenost u smislu prihvatanja istine, ona mora biti i vađib u svakom momentu koji nikada se ne odvaja od vjednika. Drugo, spada u namaske vađibe. Znači po ispravnom mišljenju učenjaka skrušenost je namaski vađib, fars. Treće je zašto je vađib? Zato što povećava vrijednost i I badet obavljen sa trunkom skrušenosti bolji je od stotinu ibadeta bez skrušenosti u njima. Vrijednosti ibadetima. Jer nije isti namaz čovjeka koji ga klanja skrušeno i namaz čovjeka koji gleda okolo ili gleda u sahat, tako dalje, dok klanja namaz. Četvrto, to je prvi ibadet koji će nestati u umetu. Huzajfe radijallahu anhu prenio je, a to je zabilježo imam Tirmizi i također imam Hakim u svomu stedraku, rekao je sljedeće riječi, Huzajfez, znači Ashaba Allahovog poslanika. Prvo čega će nestati u ovom ummetu je skrušenost, a posljednje će nestati namaz. Znači prvo što će nestati jeste skrušenost, a poslednje namaz i u nastavku on dalje kaže uskoro će doći vrijeme kada će ući u veliku džamiju a nećeš u vidjeti skrušena čovjek uskoro će doći vrijeme kada će ući u veliku džamiju a nećeš u njoj vidjeti skrušena čovjeka. Čovjek. kažu naši učenjaci Hadisa ovako nešto čovjek ne može reći od sebe Jer ovo je stvar odgajba. Stvar što će se dogoditi u budućnosti. I zbog toga kažu, kada ashabi kažu neku izreku koja je vezana za budućnost, kao što je ova, onda ona ima propis hadisa, zato što oni to ne mogu reći po svom nahođenju, nego su vjerovatno to učuli od poslanika. Peto. Allah Đelešanu je čekao... Četiri godine da bi virnici, ashabi u to vrijeme, postigli ovu osobinu skrušenosti. Biliži ima muslim od Abdullaha ibnu mesuda radijallahu anhu, da je rekao da je prošlo četiri godine od primanja njihovog islama, pa do objave ajta u kojoj malođešanova kaže Alam ye inel an taksha qulubuhum li zikrillahi wa da virička srca postanu skrušena kada se spomenu Allahovi ajeti, kada se Allah spomine spomine ono što je spušteno od istine kaže Abdul Mesud od primanja islama do ovoga ajeta prošlo je četiri godine znači 4 godine Allah dželešanuje pustio taj period da bi oni postigli tu skruženost I zato mi možemo svako od sebe upitati kad smo počeli klanjati, kad smo počeli o vjeri razmišljati koliko ima godina, koliko ove, vremena je prošlo, pa da vidimo gdje smo mi na tom stepenu skrušenosti. To su neki razloze izbog čega je skrušenost važna i zašto. Da vidimo neke ajete koji nam analiziraju skrušenost, odnosno govore o skrušenosti. Pa prvi ajat je ovaj Zar nije vrijeme da se vjernička srca skruše i da budu bogobojazna kada se Allah spominje i ono što je objavljeno od istine i da ne budu kao oni kojima je data knjiga prije njih pa im je vrijeme se odužilo i njihova srca su postala gruba kruta a mnogi od njih su grešnici وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ هُوتُوا الْكِتَابُ مِنْ قَبْلُ فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ Ovo je u suri hadid 16. ajet. Znači vidimo on tje da Allah l na jedan fin lijep način upozorava vjernike da je vrijeme, da njihova srca postanu skrušena kada se spominje Allah l i kada se slušaju ajeti. سلوشت يسد روكي آيات إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون لهم درجات عند ربهم ومكفرة ورزق كريم انفالت وعدة 4 Kaže Allah ročanu, jedino i samo su vjernici oni, koji kada se Allah spomene, njihova srca se stegnu od straha. A kada im se ajeti njegovi uče, povećavaju im iman i na svoga gospodara se samo oslanjaju. Oni koji obavljaju namaz i dio onoga čime smo ih obskrbljuju dijeljuju, To su pravi i istinski vjernici i njih čekaju u visoki stepeni kod njihova gospodara oprost i plemenita lijepa obskrba. Znači kako ovdje Allah Đelešanovu spominje vjernike, prva osobina koju je spominu ovdje šta? Da su vjernici oni čija se srca poboje, ispune se strahom, skrušenošću kada se Allah Đelešanovu spomene. اسمعوا سالثي آيت كوي غووري او سكروشنوست الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم مقربهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له زمر 23 Allah spušta najljepši govor u vidu knjige koja je slična i čije se poruke ponavljaju stalno. Od tih ajeta ježi se koža onih koji strahuju od svoga gospodara. Potom se smiruje njihova koža i njihova srca kada Allaha spominju. I to je Allahova uputa, kojom upućuje koga hoće, a onoga koga u zabludu odvede, ne može ga niko uputiti. Nači i ovdje Allah Đalešanu spominje upravo tu bogobojaznost, skrušenost i da se kože naježe, potom se smire. Četvrti ajed. Kad aflehal mu'minun, alladina hum fi salatihim haši'un. Uspjet će samo vjernici, oni koji su u svojim namazima skrušeni. Iz ovog ajeta razumijemo da oni koji nisu skrušeni, za njih nema uspjeha. Ovo je sura Al-Mu'minun od 1 do 2. Hadisa je to tako mnogo, izabrali smo tri. Šta to hadisi kažu od skrušenosti? Kaže poslanik Salolahu Aleyhi Veselam u Hadisu koji je zabilježi ima muslim u svom sahihu. Svaki dočekani namaz bit će iskup za počinjenje grijehe svakom muslimanu, ako se lijepo abdesti, skrušenoga klanja i ispravno ruku obavi. Pod uslovom da ne počini veliki grijeh, I to, ta, to je tako cijeli život, kaže poslanih sanolahov. Znači kad dođe namaz ako musliman klanja pet dnevnih namaza, misli se na farzove. Znači klanja pet dnevnih namaza. I lijepo se abdesti. Klanja skrušeno. U potpuni ruku, kaže učenjaci ovdje spomenut ruku, ali se misli na sve ruknove, takozvani tadilu larkan. Znači sve što se mora od tih ruknova potpuniti da u upotpuni bit će mu to iskup za grijehe pod jednim uslovom a to je da ne počini veliki grijeh za veliki grijeh nije dovoljan namaz da ga iskupi, veliki grijeh zahtjevate oboj pokajanja sada ja vas pitam iz ovog hadisa da li hadis znači da ni mali grijesi neće biti iskupljeni namazom ako počini veliki grijeh Ili će mali grijesi biti iskupljeni, ali neće veliki grijesi biti iskupljeni? Jel razumijete o čemu se radi? Znači da vam dočaram pitanje. Poslani kaže, klanjajte skrušeno, tako, tako, tako, bit će vam oprošteni grijesi. Pod jednim uslovom da ne radite veliki grijes. Šta znači pod tim uslovom? Znači ako uradimo veliki grijes, neće nam biti oprošteni ni mali, ili ako uradimo veliki grijes, mali će biti oprošteni, ali veliki neće. Jeste li sada dočarali? jel li prvo ili drugo? Ja, vjerujte, još nisam našao odgovor na to pitanje. Znači, ne znam da li se misli na prvo ili na drugo. Postoji mogućnost i prvog i drugog, ali može se razumijeti jedno i drugo. Ja sam pokušao naći neki odgovor, ali u domenu komentara, do sam ja mogu doći, nisam našao odgovor. Na ovo pitanje. Allah je ono najbolje zna. Hm. Sljedeći hadis. Poslanih, sallalahu, ar-ehi veselime, na ruku je učio sljedeću dovu. Skrušeni su i ponizni tebi i moj vid, i moj sluh, i moj mozak, i moji živci, i tako dalje. Ovo nam je zabilježio ima muslim. Znači, kad bi poslanih klanio u noćnom namazu, na ruku, učio bi to znači da su skrušeni Allahu i ponizni i njegov, i njegovi živci i njegov sluh i njegovi. vid našto ovaj hadis ukazuje i upućuje ukazuje da se skrušenost manifestuje na dijelovima tijela ali njeno pravo mjesto je rekli smo gdje u srcu treći hadis u slavni to je izrekao na Huzeyfina radijallahu ane kaže on Prvo što ćete izgubiti u vjeri je skrušenost, a posljednje namaz. Ima klanjača u kojima nema nikakva dobra, kaže Huzife, a uskoro će doći vrijeme kada ćeš ući u veliku džamiju, a nećeš u njoj naći skrušena čovjeka. Znači, rekli smo da ovu Huzife na izreka, ali ima propis hadisa, zato što govori o stvarima koje su odgajba, a one se ne govori po nahođenju i po ličnom mišljenju. Je li ima nekih nejasnoća ovezi s ovim hadisima? Nema znači, dobro. Ostaje nam da vidimo stepene hušuva. Stepeni skrušenosti. Ibnul al-Qayyim je podijelio stepene skrušenosti na tri stepena. Na tri stepena. Prvi stepen je ponizno robovanje Allahovoj naredbi i predaja njegovoj odredbi, te skrušenost zbog svijesti da nas Allah vidi u svakom momentu. Ponizno robovanje Allahovoj naredbi, predaja njegovoj odredbi, te skrušenost i skromnost zbog toga što nas Allah vidi. To će pa, bit će pojašnjenje šta ovo znači. Drugi stepen. Samo kritika, znači da kritikujemo sami sebe, i svijest da smo manjkavi i grešni i slabi, a prema drugima da ih gledamo kroz njihove odlike, dobra dijela i slično. Znači, prema sebi, drugi stepen ovoj skrušenosti, kaže Edmond Kaim, je da smo samokritični prema sebi, ali prema drugima ne. Kad su u pitanju drugih ljudi oko nas, onda mi ono što nije u redu zatvorimo oči pred tim a gledamo samo ono što je dobro od njih, njihove odlike i ono što su od dobra uradili. I to će nas, kaže Ibnu Kajim, dovesti do, do, do dvije velike fajde. Prvo je, nećemo očekivati od drugih nekakvo veličanje, poštivanje i ne znam nija šta, jer mi inače smatramo slebe sebe slabim, grešnim i manjkavim. A drugo je, bit ćemo zahvalni drugima na svemu što urade, pa ne samo prema nama nego i prema drugima, Zato što gledamo samo u njihove odlike i dobre osobine. A to je veoma važno za jednog čovjeka koji živi, koji je društveno biće i živi oko ljudi. Da ne očekuje od drugih previše da nešto moraju oni njemu, njegova nekakva prava, ovo, ono i tako dalje. Ali da drugima daje sve što je u njegovoj moći i sve što ima od poštivanja, zahvalnosti na učenjenom dobru i tako dalje. I treći stepen. Ibn Lukajim je to nazvao čišćenje srca od stvorenja. Znači da ne postoje, da, da srce čovjeka ne bude vezano za bilo koje stvorenje. To je treći strepen skrušenosti. I to je najveći. Šta znače ovi stepeni, ako Bog da podrobnije ćemo pojasniti na sljedećem času i nastavit o skrušenosti, a između ostalo govorit i o učenjacima i pobožnjacima i njihovom govoru o skrušenosti u zalahovu pokući. Kuluhav lihada, ustakfirullah, sallallahu ala i bina muhammed. Odmorte se malo, pa ćemo o pitanjima i raspravama nakon drugog časa, pošto je to jedna cijelina.